Această lucrare are două părți. Prima parte este unicul botez, a doua parte este botezul cu duh sfânt între adevăr și eroare. Unicul botez. Avem două pasaje în Biblie care par a emite idei conflictuale în legătură cu botezul. Efeseni 4,5 Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Și Evrei 6,2 Învățătura despre botezuri În Efeseni 4,5 Ni se spune că este un singur botez, iar în Evrei 6 cu 2 se spune că învățătura are în vedere mai multe botezuri. Amintim câteva dintre ele. Botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Matei 28 cu 19, Marcu 16 cu 15. Botezul în numele lui Iisus. Fapte 2 cu 38, 8 cu 16, 10 cu 48. Deși sunt formulări diferite, e vorba de același botez, deoarece Tatăl, Fiul și Duhul sunt una. Botezul cu sau în Duhul Sfânt, Matei 3 cu 11, fapte 1 cu 5 botezul lui Israel în mare și în nor 1 Corinteni 10 1 cu 2 botezul lui Ioan botezătorul matei 3 cu 6 7 și 11 toate acestea sunt fețe ale unicului botez din efeseni 4 cu 5 Așa cum un rubin are câteva fețe, la fel un adevăr biblic poate avea câteva fețe care îl întregesc. Vom da două enunțuri care sunt fețe ale unicului Botez și apoi vom face demonstrația potrivit cuvântului lui Dumnezeu al Scripturii pentru a vedea dacă enunțurile sunt adevărate.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 6 3 cu 5 Matei 20 cu 22 Ştefii Petru 3 cu 21 Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare în exclusivitate a Domnului Isus Hristos ca și jertfă de pe cruce. Nu este lucrare sau experiență omenească. Matei 3 cu Fapte 1, 4, 5, 2 cu 33. Enunțurile sunt exegeza versetelor amintite. Acestea, enunțuri, Definesc unicul botez din Efeseni 4,5. Botezul ca formulare doctrinară întâlnită în Bisericile Evanghelice. Botezul este un simbol, un legământ și numântuie. Expresie ce am întâlnit-o, de multe ori în bisericile evanghelice neoprotestante. De fapt, această formulare doctrinală poate fi concluzia ce o putem extrage din unele estimări teologice. Dacă botezul este un simbol, înseamnă că și legământul este simbolic. Iar ideea nu mântuie, este o concluzie a celor două idei de înainte. De ce îl faceți? Dacă nu mântuie, este porunca lui Hristos, se spune, Matei 28.19. Hristos vi-a dat porunci absurde? cu caracter simbolic, sunt întrebări care se impun după formularea doctrinară amintită. Dacă botezul este considerat doar un act simbolic, dat de scufundarea în apă sau stropirea cu apă, el rămâne o antinomie, o contradicție între ceea ce spune Hristos? Cine crede și se botează va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osântit. Marcu 16 cu 16. Și doctrina despre botez, botezul este un simbol, un legământ și nu mântuie. Această exprimare doctrinară este dată de raportarea botezului doar la apă și nu la adevăratul botez. Botezul Duhului, ca experiența celor trei valuri carismatice. Duhul Sfânt nu botează. Toate doctrinele care susțin botezul Duhului Sfânt ignoră citirea cu atenția cuvântului lui Dumnezeu. A susține botezul făcut de Duhul Sfânt este a spune că Duhul Sfânt se botează pe sine. Iată doctrina biblică a botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare în exclusivitatea Domnului Isus Hristos ca și jertfa de pe cruce, nu este lucrare sau experiență omenească. Matei 3,11, Fapte 14 cu 33 Botezul cu Duhul Sfânt este una din fețele unicului botez. Pe parcurs vom lămuri problema botezului cu Duhul Sfânt realizat de Domnul Hristos. Deși voi avea o atitudine critică în legătură cu așa zisul votez al Duhului confirmat de vorbirea în limbi, ce a demarat ca experiență a mișcării pentecostale, nu atac vorbirea în limbi ca dar al Duhului Sfânt pentru zidirea Bisericii în Hristos, ci vorbirea în limbi ca zidire personală în Duhul Omului care nu proslăvește pe Isus Hristos, care este o chemare a duhurilor, cum spune în 2 împărați 23 cu 24. Această experiență se realizează prin stăruința baalică după Duhul Sfânt sau rugăciunea păgânilor condamnată de Domnul Isus Hristos. Matei 6 cu 7. Această experiență este un fapt real, o experiență ce nu concordă cu cuvântul lui Dumnezeu a Bibliei. Eu personal am fost un căutător fervent al botezului cu Duhul Sfânt. În timpul participării de câțiva ani la stăruințele după botezul Duhului, am constatat tot mai mult discordanța dintre experiențele botezului cu Duh Sfânt, așa zis cu Duh Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu se identifică cu experiența omenească a vorbirii în limbi, Azi, în Duhul omului considerată botezul Duhului. De fapt, însăși Biserica Pentecostală se eliberează cu încetul de aceste experiențe realizând o lucrare de mărturisire și proslăvire a Domnului Isus Hristos prin cuvântul Scripturii în Duhul Sfânt. Așa cum tradiția bisericelor istorice a devenit mai importantă decât cuvântul Scripturii, la fel pentru unele biserii, grupuri sau persoane, experiența vorbirii în limbi, este mai importantă decât cuvântul Scripturii. Să urmărim unicul botez sau botezul care mântuie. Este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Efesen 4,5 de ce se vorbește de un unic botez? Deși învățătura este despre botezuri, Evrei 6,2. În unicitatea Dumnezeirii din Efeseni 4,4-6, trebuie să avem în vedere toate fețele Dumnezeirii și a relației cu Dumnezeirea. În legătură cu unicul botez, trebuie să avem parte de cele trei fețe ale unicului botez. Botezul în numele Lui Isus, respectiv a Tatălui Fiului și a Duhului Sfânt, care are în vedere moartea și învierea Lui Hristos. Roman 5, 3-8 Botezul cu Duh Sfânt Botezul în cu Duh este puterea de a mărturisi pe Hristosul mort și înviat și este una din fețele unicului botez, fapte 1 cu 8. Botezul în apă sau cu apă, prin turnare, stropire, în criză de apă, care trebuie să fie precedată de mărturia cugetului, a morții și învierii în Cristos, expresie a credinței în Iisus Hristos. Enunțul doctrinei unicului botez potrivind cuvântului lui Dumnezeu este, îl amintim din nou, botezul este scufundarea lui Hristos Domnul în moarte și învierea lui din moarte.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 De obicei, enunțul vine în urma exegezei, versetelor amintite. Botezul este identificarea cu Hristos Domnul în moarte și în înviere, A celui ce crede în El. Prin mărturia cugetului a morții și învierii împreună cu Hristos, devine principiul de viață, prin care cel ce crede moare ca om carnal și învie ca om duhovnicesc în Hristos. Botezul în moartea și învierea lui Hristos înseamnă a înțelege, a fi pătruns, a trăi moartea și învierea lui Hristos în puterea Duhului Sfânt atât de mult încât să începi a muri ca om carnal și să-mi ca om duhovnicesc în Hristos. Roman 5, 3 cu 11, Galaten 2 cu 20. Această idee întărește faptul că unicul botez este o trăire profundă a credinciosului în duhul minții, o noire a minții, și nu are nimic a face cu lucrarea abominabilă așa zisului botez a stăruinței după Duh Sfânt. În această doctrină este cuprinsă viața credinciosului pentru a deveni ca și Hristos. 2 Timotei 2 cu 11 Dacă am murit împreună cu Hristos și îmbiem împreună cu Hristos, și cu 2.20 Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă nu murim împreună cu Hristos, nici nu înviem împreună cu El. Moartea și învierea lui Hristos Domnul este chintesența devenirii Dumnezeirii. Ceea ce este El devine încredincios. Moartea și învierea lui Hristos Domnul este esența vieții credinciosului. Moartea și învierea lui Hristos Domnul este credeul apostolul, apostolului Pavel, în 1 Corinteni 15, 3 cu 4. Ultima perspectivă escatologică o are Pavel, în citatul din 1 Corinteni 15, 24 la 28. La sfârșitul veșnicilor, după ce Hristos, Domnul, va fi viruit totul, va supune totul și va nimici moartea. Însuși Fiul se va supune celui ce i-a supus totul, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Dumnezeu va umple totul cu sine, realizând caracterul Hristosului mort și înviat, în toată creația ființă, ce are cunoștința de sine și cunoștința dumnezeirii, ne referim la lumea oamenilor și a îngerilor. Eremia 23,24 Hristosul mort și înviat este cea mai plăcută și de dorind priveliște și pentru îngeri, 1 Petru 1 cu 12, ce ar putea privi și îngerii mai adânc și înălțător decât moartea și învierea lui Hristos, exprimarea puterii și măreției lui Dumnezeu ca dreptate și dragoste. Evseni 1, la 21. Din cauza confuziei dată de mulțimea doctrinelor religioase, este necesar de a trece prin ele în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu pentru a ajunge la afirmația Duhului Sfânt. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez, Efeseni 4.5. În majoritatea cazurilor de vorbire în limbi, pe care le-am auzit în România, America și în toată lumea creștină din, din Occident, a lipsit proslăvirea și mărturisirea lui Iisus Hristos, însă e proslăvită experiența vorbirii în limbi ca fiind dovada a botezului Duhului. Duhul Sfânt nu se identifică cu vorbirea în limbi, și cu proslăvirea Hristosului mort și înviat în limbi cunoscute Fapte 2 de la 7 la 11 Ioan 15 cu 26 apoi capitolul 16 13 cu 14 în Fapte 2 cu 11 este deslegarea înțelegerii vorbirii în limbi. Cum îi auzim vorbind în limbile noastre în care ne-am născut lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Orice limbă care nu-l mărturisește pe Isus Hristos și lucrurile minunate a lui Dumnezeu în Isus Hristos este o limbă anticristică. Botezul cu Duh Sfânt este puterea de a mărturisi pe Cristosul Mort și Înviat, deoarece conținutul Duhului Sfânt este tocmai Hristosul Mort și Înviat. Fapte 1 cu 8 în fapte 1 cu opt acest lucru este spus de Domnul. Cum s-a ajuns să se spună că vorbirea în este dovada botezului cu Duhul Sfânt? Contestând ceea ce a spus Hristos, din cauza răstălmăcirii cuvântului a unei mișcări religioase întinată în duh. Cine răstălmăcește cuvântul Domnului este vinovat de un grav păcat. Apocalipsa 22, 18 cu 19. Să analizăm botezul lui Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au un unic botez, botezul lui Hristos în moarte. La botezul lui Hristos pe temeiul legii făcut de Ioan, ce prefigura unicul botez, îi vedem prezenți pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Matei 3,16 cu 17. La botezul Fiului lui Dumnezeu în moarte sunt prezenți la fel Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În 2 Corinteni 5, 14-19, se spune, Hristos a murit pentru toți, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. De, de asemenea, în Evrei 9, 14, se spune, Hristos care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, Jertfă fără pată lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu are un alt botez, deoarece prin Duhul Hristos a adus ca jertfă evrei nu cu 14. Din aceste exemple, reiese foarte clar faptul că este doar un singur botez, cum spune și Pavel în Efeseni 4 cu 5. Deși lucrarea mesianică a lui Hristos a durat trei ani și jumătate, Hristos și-a concentrat toată lucrarea spre botezul în moarte. A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Ioan 12,23 Tată proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Ioan 17,1 dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta, Ioan 12, cu 27. În moartea lui Iisus Hristos era concentrată toată lucrarea Dumnezeirii, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Isaia 52, 13 la 15, Isaia 53, și Ioan 3 cu 16. Acest fapt este spus de Hristos Domnul, în Luca 24, cu 27. În moartea și învierele lui Hristos este dovedită puterea supremă a Dumnezeirii. Nici un înger și nici o ființă nu au avut puterea să guste moartea și să învie din ea prin sine însuși, cum se spune în Ioan 10 cu 18. De aceea, nici în cer nu s-a găsit nimeni care să deschidă cartea istoriei umane, să fie mântuitorul tuturor oamenilor, dar în special acelor credincioși, să răscumpere Sfinții biruitori. 1 Timotei 4,10, Apocalipsa 12,11 Pe Cel ce a biruit, să deschide cartea, îl vedem cam el jungheat. Apocalipsa 5,1,9 Când a biruit Iisus Hristos toate făpturile din cer, de pe pământ și de sub pământ și mare, au glorificat pe Cel ce ședea pe scaunul de domnie și pe Fiul Camiel, Apocalipsa 5, 8 cu 14. În botezul Lui Hristos în moarte sunt prezenți Tatăl și Duhul. Acest unic botez îl are Dumnezeirea și pentru noi. Ne putem întreba cum au putut a fi înșelați milioane de creștini corintici începând cu secolul al XX-lea ca să identifice acest unic botez Dumnezeu, cu așa zisul botez al Duhului. Cine participă la așa zisele stăruințe ale botezului cu Duhul, lui, cu Duhul vede o lucrare abominabilă. Botezul cu Duh Sfânt, prin vorbirea limbii, este o contrafăcătură satanică prin care se înlocuiește lucrarea unicul botez cu stăruința baalică. Satan le-a orbit mintea celor întinați în Duh să interpreteze expresia umplut cu Duhul din faptele 2 cu 4, cu botezat cu Duhul. Nu poți fi umplut cu apă dacă nu ți e sete și nu ți se toarnă apă. Ioan 7:36 cu 39. La fel este cu botezul Duhului la Rusalii. Domnul Hristos a turnat Duh Sfânt și ucenicii s-au umplut cu Duh Sfânt botezul sau turnarea l-a făcut Domnul. Experiența ucenicilor a fost umplerea, astfel botezul cu Duhul Sfânt este în exclusivitate lucrarea Domnului Hristos. La Rusalii Domnul Hristos a botezat cu Duhul, El a fost botezătorul, iar ucenicii S-au umplut de Duh. Ei nu au făcut niciun efort pentru a primi Darul Duhului Sfânt, ci într-o stare de normalitate stăruiau în rugăciune și cereri. Iar în casa lui Corneliu ascultau în tăcere mărturisirea lui Petru despre Hristos Domnul fapte 1 cu 14, fapte 2 1 cu 2 și fapte 11 15 la 17. Dacă era necesară stăruința după botezul cu Duhul Sfânt, nu mai era dar al Duhului. Asta înseamnă să discreditez pe Duhul Sfânt care a inspirat Scripturile, să spui că a primit Duhul Sfânt este necesar să faci uh, stăruințe cum se făceau în religia misterelor încă cu o mie de ani înainte de Hristos. Pe parcurs... Vom lămuri și rolul limbilor din fapte. În concluzie se impune ideea din fapte 2 cu 11, unde se spune că îi auzim vorbind în limbile noastre în care ne-am născut, adică limbi cunoscute, lucrurile minunate a lui Dumnezeu, cuprinse în moartea și învierea Lui Hristos, idee ce continuă în predica Lui Petru de Rusalii. Unicul botez care îl are pentru noi Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este scufundarea Lui Hristos în moarte și înviarea Lui din moarte. Și acest bătesc trebuie să devină, pentru noi, motivația trăirii zilnice în Duhul, în Hristos. Amin.